Buon ascolto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, oggi Davide ci parlerà come al solito, come suo solito, di un argomento di attualità, vi ricordo anche il numero di telefono per chi volesse eventualmente chiamare 06 49 17 50. Buonasera. buonasera. Bentrovati, bentrovate a tutti e a tutte. Questa sera abbiamo la nostra eh, rubrica di, di informatica in cui vi parliamo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Lo facciamo in modo critico. E sappiamo che eh, queste tecnologie eh, rappresentano al momento eh, un, un mercato che possiamo tranquillamente definire il primo mercato del mondo. Beh, insomma, prima ci saranno le armi. probabilmente è e la, la droga, però ecco eh, tra i primissimi nel mondo quindi muove interessi giganteschi e quindi è chiaro che eh, i compagni e le compagne eh, devono poter essere informate su cosa c'è dietro questo mercato, eh, quindi noi in genere vi, eh, vi parliamo eh, per esempio eh, del software e eh, insomma di come questo possa eh, essere utilizzato per limitare la nostra libertà perché il software consente all'hardware di lavorare e quindi eh, qualcuno eh, potrebbe, e di fatto questo è quello che avviene eh, celare il comportamento di un software o eh, impedire... una completa libertà uh, che sarebbe quantomeno una conquista scientifica e tecnologica vi abbiamo parlato tante volte anche di dati e della vostra privacy e ancora altre volte di hardware, ecco sono questi un po' i tre pilastri del, dell'information dell and communication technology software, dati, hardware sull'hardware c'è, l'hardware chiaramente è basilare per tutto mh, il resto viene eh, di conseguenza e oggi vi parliamo degli smartphone, cioè questi nuovi cellulari, telefonini cellulari che Ehm, sono molto diffusi e certamente eh, non mancheranno di esserlo tra, tra chi ci ascolta e che Eh, ci consentono in effetti eh, delle possibilità parecchio interessanti al di là uh, diciamo della, uh, delle possibilità di comunicazione avanzate oltre alla voce e ai messaggi, la possibilità di connettersi a internet ma eh, quello che li, eh, li rende questi, questi oggetti veramente interessanti è eh, la possibilità di essere... Eh, all'interno di un contesto cosiddetto di smart city, cioè di città intelligente, quindi la possibilità di comunicare, ad esempio, uh, l'insorgere di, eh, di problemi urbani, tra il più banale di tutti può essere la buca, che noi possiamo uh, segnalare e, e quindi partecipare, eh, in, e quindi costruire e, e fruire del, di un'enorme mole di dati che i cittadini che vivono in una città Possono scambiarsi eh, e quindi questi sono, sono degli aspetti positivi. Eh, molti parlano anche eh, e questo meriterebbe mh, un approfondimento a parte: di, di democrazia elettronica, eh, di possibilità anche di partecipazione eh, con, vo con votazioni. No? Eh, quindi qui si aprirebbe un'enorme parentesi. Mh, quello, quello che però. Eh, poco, eh, di, di cui poco si parla è, ok, ma che cosa c'è dentro questi smartphone? Eh, perché vogliamo anche, capirre, vogliamo anche capirlo eh, l'importante è conoscere, poi qualche eh, soluzione proveremo a darla, ma in realtà non ci sono eh, ve, lo, ve lo diciamo subito eh, delle soluzioni la consapevolezza è già un, un enorme passo avanti, quindi oggi vedremo che quale relazione c'è tra il nostro telefonino smartphone e Il continente africano, e in particolare il Congo, dove c'è da um, quasi vent'anni in corso una, una guerra civile. E il Coltan. Il Coltan, c'è un minerale preziosissimo che eh, viene eh, estratto da quelle parti. Allora parliamo di Congo, quindi Repubblica Democratica del Congo. Che eh, Si trova al centro del continente africano, centro-sud. Eh, non ha, ha, un, ha un piccolo sbocco al, al mare sul, sull'oceano eh, atlantico, ma è fondamentalmente posizionato al centro. Eh, è un territorio eh, ricchissimo di... Ehm, Di, di sostanze preziose di eh, quali l'oro, i diamanti, il petrolio si dice spesso che quando Dio creò il Congo quando Dio creò l'Africa eh, aveva in mano un secchio di risorse e ca gli, gli caddero di mano e finirono tutte in Congo no? si, si racconta questa, questa, questa vicenda in effetti è vero che è davvero un territorio ricchissimo e questo si scontra invece con la povertà che c'è in questo territorio, è una situazione eh, di, di guerra eh, permanente ormai da, da quasi vent'anni. Una popolazione di 70 milioni di abitanti, quindi un po' più mh, del, del nostro paese. Una speranza di vita di 47 anni. Eh, Un'area eh, grande otto volte l'Italia. Quindi non c'è un problema demografico, ecco. Eh, capitale, la sappiamo, è Kinshasa, il presidente è, eh, diciamo, Yosef Kabila da molto tempo, diciamo una figura piuttosto controversa. Ehm, sappiamo che, eh, come, come detto, ci sono tantissime riserve ecologiche e minerali e per questo gli appetiti eh, dei colonizzatori e neocolonizzatori occidentali si sono buttati su questo territorio da secoli. Eh, quindi oggi vi parliamo del, di uno di questi minerali, che però oggi è importantissimo, probabilmente è più importante dell'oro e dei diamanti eh, e forse anche del petrolio, e, e cioè eh, il coltan. Eh, coltan è una contrazione di columbite tantalite, in natura questa terra rara si trova direttamente eh, nella forma... Unita di, di, diciamo, di questi due eh, elementi. Ecco, fanno parte della tavola di Mendeleev? No? Sì, entrambi. E quello che interessa è il tantalio, quindi, dal coltan. Poi, attraverso una raffinazione eh, si estrae eh, il tantalio, che eh, è, il, è il, il minerale con il quale eh, vengono eh, prodotti dei condensatori, quindi degli elementi elettronici, microelettronici. Eh, piccolissimi, quindi con una dimensione molto piccola. Ciò consente la, una enorme integrazione elettronica e quindi un dispositivo come un telefono cellulare mh, di, di piccole dimensioni contiene, grazie al, mh, ai condensatori al tantalio, eh, un enorme quantitativo di dispositivi eh, elettronici, quindi di potenzialità elettronica. Ok, quindi eh, viene definito anche l'oro bianco, mh, Eh, rarissimo in natura l'80% si trova in Congo quindi immaginiamo eh, è, è insieme, dovrebbe essere per il Congo una fortuna poter avere un, un minerale oggi così prezioso per la fabbricazione degli smartphone e invece come vedremo è una vera e propria condanna eh, perché eh, sta generando delle, delle situazioni davvero incredibili Eh, è una risorsa strategica essenziale per le, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione quindi non, non se ne può fare a meno, e quindi anche qui perché non se ne può fare a meno? Perché l'industria si è sviluppata in questo modo mh? non era possibile trovare altre strade, al solito certamente sì ma quando si deve avere un tempo eh, per essere sul mercato rapidamente di anno in anno, non si ha mai il tempo di sperimentare i materiali verificare la loro eh, la, la sicurezza della loro estrazione del loro trattamento del loro smaltimento si va sul mercato e basta si trova una soluzione e si va sul mercato come al solito poi dopo si, ci vengono a dire è eh, però è essenziale non ne possiamo fare a meno ok <ride> grazie di avermelo detto dopo che hai già diffuso nel mondo un miliardo di eh, telefonini cellulari Eh, quindi appunto serve eh, per fabbricare telefoni cellulari, GPS, ehm, satelliti, anche l'industria militare eh, ne ha bisogno, armi guidate, quindi eh, i droni sostanzialmente, televisori al plasma, eh, eh, console per videogiochi, eh, computer portatili… Hm? Palmari, lettori MP3, MP4, eh, anche razzi spaziali per, per missioni aerospaziali, missili, vari giocattoli elettronici di ogni, di ogni tipo, macchine fotografiche e, e ovviamente eh, smartphone. Ecco, già, già da questa lista, eh, per esempio, uno potrebbe anche eh, cominciare a far meno no, di qualcosa mh? visto che non si può fare a meno. Uh, ci dicono quantomeno uh, degli smartphone, no? quindi uh, vediamo poi che spesso è anche una scusa quella di dire che non si possa fare a meno di qualcosa. Uh, altri, altri paesi dove si trova il coltano, oltre che uh, in Africa pi, pi, ovviamente in, pi, in percentuali più piccole, Australia, Thailandia e Brasile, parliamo di 5-10% di, di presenza, Eh, chi trae guadagno dal coltan? anche qui è importante fare, fare nomi e cognomi eh, dati, data la lista delle, dei dispositivi elettronici le, le, i marchi cioè le multinazionali che, che ci sono dietro sono quelle che ci immaginiamo Nokia, Samsung, Motorola Sony LG, Apple ecco anche su Apple Apple ehm, oltre che eh, per il Coltan anche per, ehm, per le lavorazioni successive eh, è in corso una campagna di, mh, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica no? spesso questo marchio Apple è collegato a un'idea di eh, giovanilismo e di, e di essere molto smart e molto eh, al passo con i tempi eh, mentre invece eh, è pienamente eh, all'interno di questo mercato eh, Concludiamo la lista aggiungendo i vari Dell, HP, Nintendo, Acer, Toshiba, Lenovo, praticamente tutti i marchi a cui siamo abituati quando abbiamo a che fare con, con le tecnologie CT, Microsoft, IBM, Intel, Canon, Panasonic, non manca nessuno. Bene, piccola pausa musicale, ricordiamo ancora il numero di telefono 06491750 e a tra poco. Yeah. Where is the I want to know why some people pray for money and Allora cerchiamo di andare dentro ad una miniera di coltan, no? eh, cosa succede? Beh, eh, Innanzitutto i metodi di lavoro sono abbastanza rudimentali, quindi spesso lo si fa con, con attrezzi eh, molto semplici, a volte addirittura a mani nude nei casi peggiori, eh, poiché è molto richiesto e poiché il Congo eh, vive una situazione di povertà dilagante, Non è affatto infrequente trovare persone, eh, spesso anche bambini, eh, che scavano con ogni mezzo. Mm, un po' sembra qualcosa tipo la, la ricerca dell'oro, del, no, del, del, del West americano, viene, viene paragonato a quello come, no, <ride> come, come immagine. Perché quando si guardano queste miniere si vede che non, insomma, non, non sono attrezzati. Per una, una escavazione professionale eh, praticamente improvvisata, eh, c'è poi eh, una, una prima raffinazione che avviene eh, con, eh, con delle sostanze eh, acide no? che, che servono a pulire un po' eh, il, il, il materiale. Un, un lavoratore eh, può produrre al giorno fino a un chilo. Di, di coltan, un, lavoratore, un buon lavoratore, quindi un lavoratore che insomma, lavora per molte ore al giorno, può arrivare a produrre un chilo di coltan. Eh, il guadagno del lavoratore eh, congolese, guadagno medio in generale nel Congo è di 10 dollari al mese. Un lavoratore del coltan guadagna tra 10 e 50 dollari alla settimana, quindi. ha una, uh, uno status sociale decisamente migliore ciò nonostante eh, alla fine può racimolare al massimo eh, 100-200 euro al mese eh, dollari insomma quello che è ecco, senza stare eh, mentre invece al chilo viene venduto a 500 dollari ok quindi quello che lui fa in un giorno è già maggiore eh, del um, Del suo, del suo salario mensile. Quindi c'è una quota di sfruttamento allucinante. Eh, chi è coinvolto, l'abbiamo detto, eh, le aziende, le multinazionali del settore ICT se lo contendono, ma non solo. Ma non solo. Ci sono anche giganti del farmaceutico, come la Bayer, Eh, che magari hanno delle sussidiarie. No? Questo è il loro modo per, di operare. Ci sono anche dei giganti del settore automobilistico come la Mitsubishi. Questo perché? Perché chiaramente il settore eh, ICT è quello più promettente, più in crescita, mh, e quindi anche chi produce altre cose, chi eh, eh, fa profitto da altri, da altri settori che sono invece più stabili, come si dice, maturi. si butta poi anche in questo affare no? chi è che lavora nelle miniere? Giovani, giovani agricoltori allevatori che lasciano i campi per fare questo perché ovviamente hanno un incentivo economico eh, sfollati dalla guerra, prigionieri di guerra molti bambini eh, anche perché chiaramente nelle miniere eh, nelle miniere diciamo costruite in, con, con metodi eh, non avanzati, ci sono piccole, piccole buche, piccoli tunnel, che i bambini si infilano bene dentro a questi tunnel, quindi per questo il loro lavoro viene, eh, viene favorito e incentivato. Eh, chiaramente si tratta di illegalità, ma questa illegalità riguarda anche le multinazionali, questo è il punto, no? non è che eh, c'è una situazione di criminalità... Eh, mafiosa ma proprio sì, parliamo di multinazionali eh, quindi anche se vogliamo istituzionali all'interno di un sistema e le lavorazioni sono sempre sorvegliate da soldati perché eh, ovviamente si tratta di qualcosa di molto succulento eh, le conseguenze di questa situazione eh, i boschi i campi si trasformano in pantani eh, c'è una dispersione scolastica molto alta ehm, insorgere di malattie eh, per eh, mancanza di acqua pulita di cibo eh. poi ci sono molti gruppi armati che controllano queste miniere eh, chiaramente quella che viene chiamata guerra civile in realtà è, è fomentata e voluta da chi eh, ha interesse a controllare localmente le risorse eh, Si calcola che ogni chilo di coltan costi la vita a due bambini. E eh, Molti di questi poi muoiono anche a causa di frane. No? Che si... eh, scusami, se un lavoratore bravo produce un chilo al giorno significa due bambini morti al giorno? Sì. E, sì. Mm. Poi insomma, ci sono anche frane all'interno delle, delle miniere... ci sono degli, degli sfollamenti degli spostamenti forzati di persone eh, i civili fuggiti eh, dalle loro case eh, arrivano e eh, diventano braccia da lavoro eh, sappiamo che ci sono milioni di rifugiati in Congo eh, a questo si accompagnano spesso situazioni anche eh, di, di violazione di, di, di anziani donne o, o ragazze quindi soggetti diciamo più deboli ne fanno le spese poi perché all'interno di una situazione così eh, complessa purtroppo succedono anche eh, queste cose eh, e quindi qui ci rendiamo subito conto di che cosa stiamo causando in quel in quello stato in congo per per il coltan abbiamo poi le conseguenze ambientali che non finisce non finisce qui la, lo sfruttamento Per estrarre il coltan eh, si sono invasi molti parchi nazionali, eh, i lavoratori spesso fanno orari massacranti, quindi lavorano dall'alba al tramonto, e dormono e mangiano eh, nelle zone montane dove estraggono, quindi c'è proprio una situazione ingestibile. Eh, come abbiamo detto smettono di coltivare la terra e questo... in realtà li, li rende poi schiavi eh, del sistema di estrazione e di quello che c'è dietro. Eh, si riscontra anche una, uh, un calo nella popolazione degli elefanti dell'80% e dei gorilla del 90%, cioè una roba micidiale, eh? quindi una, una, un calo di questo genere mh, ci fa capire che c'è un problema ambientale grosso. Chi finanzia questo conflitto di cui facevamo menzione, questa, questa guerra eh, quasi ventennale? Eh, chiaramente i paesi eh, che sono coinvolti nel conflitto negano di avere sfruttato le risorse naturali del Congo, è ovvio. Però il rapporto delle, delle Nazioni Unite ha portato alla luce eh, lo sfruttamento delle risorse e chi lo attua. Eh, ci sono rapporti che dimostrano che Ruanda, Uganda, Burundi sono coinvolti nel traffico di coltan in Congo, utilizzano profitti generati dal suo prezzo elevato per, cont per continuare a finanziare la guerra. Si stima, per esempio, che l'esercito ruandese riceva almeno 250 milioni di dollari in 18 mesi dalla vendita di coltan, eh, anche se in Ruanda non c'è il coltan. Quindi chiaramente, no? Eh, ci sono uh, canali uh, non controllati dove il, il minerale viene smerciato. Ehm, poiché eh, all'interno allora, all di questo rapporto delle Nazioni Unite sono proprio citate le multinazionali di cui sopra, quindi Nokia, Alcatel, Apple, uh, Nikon, Ericsson, Bayer, sono tutte citate, quindi non rischiamo nessuna querela, eh, stiamo dicendo cose che sono pubbliche. E... Ehm, e vengono addirittura uh, definite saccheggiatori in questo rapporto e, e, e finanziatori della guerra e, e sostenitori di governi corrotti e, quindi è impossibile fermare una guerra in cui ci sono degli interessi di questo genere no? e, i principali produttori di computer telefoni, videogiochi non vogliono la fine della guerra e, i media quindi non ne parlano mm, è un problema che eh, spesso ci giunge nuovo eh, non, non, non se ne parla perché non se ne deve parlare è meglio non parlarne eh, perché se la guerra si ferma non si faranno più affari e poco importa del costo eh, che finora ha causato tutto questo stimabile intorno ai 5 milioni totali nei vent'anni di guerra eh, quindi ehm, diciamo Questa è la, è la situazione eh, che c'è da quelle parti. Eh, cosa possiamo fare? Beh, senz'altro già informarci su questo, informare il più possibile, è un primo passo avanti. Eh, occorre, occorre denunciare eh, quello che avviene lì, da quelle parti, diffondere quello che sappiamo eh, e poi... magari anche ripensare il nostro stile di consumo questo noi lo diciamo sempre continuiamo a dirlo ma siamo sicuri che tra gli ascoltatori insomma troviamo un, bu un buon ascolto io volevo aggiungere una cosa che riguarda le aziende ora le aziende investono molto nella pubblicità nella loro immagine e ci tengono anche loro ad essere smart ad essere fair ad essere belle e brave Ecco, le aziende, è stato dimostrato dalla pratica per esempio dei boicottaggi di tipo politico, sono sensibili a un tipo di pressione che eh, possa dimostrare la loro malafede eh, rispetto per esempio al eh, modo con cui loro ottengono questi minerali tanto preziosi. Sappiamo qual è il ritornello che cantano sempre questi signori. Ah, ma noi non ci occupiamo direttamente di questa cosa, a noi hanno detto che era tutto a posto, magari possono anche esibire dei contratti in cui si tutela, non so, il lavoro minorile, no? Per cui non, non si accetta che questo lavoro avvenga e magari dicono, ma deve essere l'autorità locale, deve essere la polizia a controllare queste cose, non siamo noi responsabili. Ecco se eh, non ci si ferma a queste dichiarazioni non ci si ferma alla superficialità e lo dico non perché lo dico io ma perché è stato dimostrato in innumerevoli casi e pensiamo tra eh, quelli magari più conosciuti quelli denunciati da Greenpeace. Uh, queste aziende in realtà non sono affatto innocenti perché conoscono molto bene come funzionano le cose, quindi uh, è possibile attraverso lettere, raccolte firme, articoli sui giornali, interviste, trasmissioni radio, uh, poter non solo dare fastidio, ma anche se il movimento di protesta è abbastanza grosso, uh, costringerlo a cambiare politica perché? Non perché loro si preoccupino. in sé di una denuncia, ma del fatto che potrebbe danneggiare loro vendite. Assolutamente. Infatti, eh, vogliamo citiamo eh, una, una persona che eh, ho avuto modo di conoscere eh, venerdì mh, qui a Roma. John Talisa è un, un attivista eh, originario del Congo, ormai cittadino italiano da, da, da un paio di mesi, perché ha vissuto in Italia più di dieci anni. E lui si, si batte per questo per, affinché sia conosciuto questo, um, questo, questo problema che riguarda il suo paese e lo fa uh, in un modo eclatante oltre che partecipando ai convegni come quello che c'è stato al, allo studentato dell'Hollis a cui um, ho partecipato anche io Eh, oppure ad altri convegni sulla decrescita felice, dove pure mi è capitato di incontrarlo, lo fa eh, marciando. Lui eh, prende parte da Reggio Emilia, città dove vive, e fa a piedi fino a Bruxelles o, o fino a Roma, oppure ha fatto anche il cammino di Compostela al contrario. Eh, e eh, ovunque va, quindi, porta eh, il suo messaggio, ma soprattutto quando arriva poi, eh, per esempio, a Bruxelles, va al Parlamento, chiede di essere ascoltato e viene ascoltato ha eh, anche, diciamo, lui vuol far questo, comunicare eh, e ci riesce molto bene, è una persona estremamente eh, comunicativa, quindi esiste eh, eh, una possibilità forse attraverso queste azioni di sensibilizzazione, di informazione anche estreme come quelle che fa John proprio di, di a, a, a mettere i riflettori sulla, sulla cosa e a quel punto costringere in qualche modo come Come, come dicevi tu, Giangi, costringere eh, chi fa affari a, a non far più finta di niente, perché lo sanno benissimo e adesso lo sappiamo anche noi. Allora, seconda e ultima pausa musicale. E ricordiamo per chi volesse, ancora c'è tempo per una telefonata. 06 49 17 50. go away love me this morning oh lady keep in a go away i may not be gone forever But I'm trying to make it up in my mind to stay Allora una delle, delle domande che sempre ci si pone dopo eh, aver conosciuto una problematica eh, ecologica ma anche sociale impattante come quella dell'estrazione del coltan per la produzione degli smartphone è, ma è possibile acquistare uno, un, uno smartphone etico? Mm? E <ride> eh, poi è, è la domanda che, che, che sempre si rivolge a chi si occupa di eh, aumentare la consapevolezza su una problematica ambientale e qui la, la risposta è, è molto più difficile già lo è in generale ma su questo punto lo è veramente in maniera particolare eh, almeno al momento al momento poi fra l'altro citiamo anche che eh, chi si occupa di questo come eh, global witness e fair Fund, eh, ha notato che l'attività mineraria eh, sostenta di fatto gran parte delle famiglie del paese Dove c'è una disoccupazione enorme, stimata intorno all'82% e quindi è difficile? No? Poter è difficile che le ONG che lavorano localmente con eh, personale locale rinuncino o siano contente che smetta questo tipo di, di commercio perché. No, è molto difficile no, fare questi discorsi, ora che eh, diciamo il, eh, si è creata una relazione di dipendenza eh, anche eh, sociale dei lavoratori. Ehm, però ecco è successo che, eh, comunque di questa cosa se ne sta parlando, se ne comincia a parlare finalmente, qualcuno... prova timidamente, appunto, le grandi multinazionali di cui sopra, non perché siano buone e care, ma semplicemente perché questo potrebbe minare alla base i loro uh, redditi, i loro profitti, comincia a interrogarsi sul tema e si parla di tracciamento delle rotte. Il tracciamento delle rotte, come avviene anche in altri settori, no? Possiamo noi eh, essere eh, informati quando acquistiamo ad esempio uno smartphone su L'origine del Coltan che eh, è servito per produrre quello smartphone è un po' difficile, è una cosa parecchio difficile, però sembrerebbe che ad esempio la Nokia stia facendo qualcosa su questo ehm, e si propone, ecco c'è questa dichiarazione di intenti, di eh, eliminare dalla catena di fornitura il tantalio che viene estratto illegalmente. Eh, quindi ha incaricato i suoi fornitori sostanzialmente di tracciare però ecco è un, è un po' effimero questo tentativo perché poi il fornitore non ha interesse no, a, a, diciamo così, a fornire dati eh, reali e sinceri sul, uh, sull'origine del, uh, del minerale perché lui stesso ci guadagna e ci specula anche Ehm um, Poi abbiamo, possiamo citare, eh, per esempio, ehm, anche la risposta della Apple, mh? che è meno, è meno convincente, di quella, è ancora meno convincente di quella della, della Nokia. Eh, l'azienda ha scoperto ecco questo eh, mi, ha, mi ha molto colpito nel, nel leggere le, le fonti eh, l'azienda ha scoperto che eh, i suoi metalli vengono da 211 fonderie sparse per tutto il mondo eh, e che eh, alcune di queste potrebbero utilizzare dei minerali sequestrati alle milizie congolesi cioè lo ha scoperto no? ha fatto un'indagine esterna e lo ha scoperto eh, è così forse, forse sarà vero anche che è così però insomma ci sembra un po' strano no diciamo che uno facilmente chiude gli occhi quando uh, ha, un, uh, ha una produzione così redditizia facilmente chiude gli occhi poi quando si muove scopre che ci esistono situazioni di questo genere la Motorola ha anche ha lanciato un progetto uh, che abbia uh, diciamo con lo scopo di acquistare dalla Repubblica Democratica del Congo uh, tantalio non insanguinato Eh, anche qui non si, non si conosce eh, molto di più della dichiarazione di intenti eh, ecco quindi questo per dire che comunque qualcosa si muove ancora molto timidamente eh, ma meglio di niente allora qui possiamo far partire una, una riflessione eh, proprio sul... un po' anche più generale no? che, che, che si allarga anche un po' dal, dal problema del coltan e dell'elettronica dell di consumo e, e cioè eh, sembra che ogni volta eh, ci debba essere una, una um, si, de si debba segnalare un problema che viene fuori uh, tramite un'inchiesta più inchieste poi si fa casino no? si fa comunicazione eh, ci, si, ci si arrabbia ci si indigna poi Succede che eh, chi si deve mettere in moto si mette in moto, ma ormai è troppo tardi perché eh, insomma è difficile invertire la tendenza dell'industria. Fra l'altro eh, prima di arrivare in, in fabbrica eh, c'è un periodo in cui si fa ricerca. Eh, no? E questo è così che succede: l'innovazione avviene in questo modo. Ma questi periodi eh, sono sempre più corti e sono sempre meno finanziati. Eh, si disinteressano delle esternalità negative che può causare un determinato processo industriale eh, perché la cosa importante è poter essere subito competitivi sul mercato arrivare prima degli altri a una soluzione qualunque essa sia quindi eh, ci viene da, da pensare eh, ma anche in questo caso dobbiamo parlare di smartphone etico cioè dobbiamo, eh, dobbiamo interessarci eh, alle aziende che cominciano a muoversi eh, sul fronte della fairness no? della eh, dell equità ecco è una domanda chiaramente difficile da, da, da rispondere perché ci sono casi in cui in effetti questo ha, eh, ha portato poi a, a, un, a un miglioramento effettivo e altri casi in cui invece si è assorbito la, la, la protesta e la mobilitazione all'interno di un sistema e, e si è poi annacquato tutto però Forse la, la cosa che possiamo, che possiamo dirci è che vale sempre la pena farlo eh, se abbiamo in testa la costruzione di un'alternativa. Eh, noi non, non proponiamo certamente la riforma di un sistema, quello capitalistico, globalizzato, Che non è riformabile. Il capitale è tossico. È tossico, quindi lo, lo vediamo ma a, a in tutti i, tutti i sensi: in tutti i sensi e a tutti i livelli. Genera esternalità negative ad ogni livello, a partire da quello ambientale, ma, ma non solo, eh, sociale. Chi più ne ha più ne metta. Quindi, noi non, non proponiamo att attraverso. Eh, diciamo la fairness una riforma del capitale non, non, non deve essere secondo il nostro parere visto come un, uh, uno stemperare una situazione perché altrimenti eh, continuiamo a mettere delle pezze qua e là e, e di fatto però la, la mega macchina continua ad andare avanti e a mietere vittime. Quello che dovremmo avere in testa forse è proprio l'edificazione di un'alternativa pensare che ehm, criticamente al, al presente proporre anche soluzioni che forse sono dei palliativi, però avendo in testa che esiste un mondo migliore e possibile che noi possiamo edificare ed è quello a cui dobbiamo pensare non so se... Sì, direi che mh, pro provo a teorizzare no? mh, senza sì. addentrarmi Però un, quando si, si agisce a livello politico, sociale, quando si contesta il sistema è, è facile sbagliare, ovviamente solo chi non fa non sbaglia, eh, ma è, è anche molto importante per ridurre questo tasso di errore eh, essere ben consapevoli di quello che si fa e soprattutto saper sempre rispondere alla domanda ma non sarà che quello che sto facendo viene magari utilizzato dal mio nemico? piuttosto che essere un uh, pericolo o un danno per lui. Quindi già porsi questa domanda, sempre, ehm, può aiutare a capire se, per esempio, una proposta è, come dicevi tu prima, un palliativo oppure è una difficoltà che magari, per il livello di lotta che tu riesci a esprimere, l'avversario è costretto ad accettare, ma è solo una tappa... per cercare di metterlo ancora più in difficoltà successivamente. No? Quindi eh, capire se mh, con l'ottenimento di un certo risultato il problema si chiude lì e quindi il sistema va avanti tranquillamente perché ha in qualche modo ha, eh, riassorbito. ha riassorbito la contestazione oppure quello è soltanto un gradino per... Ok, mi, mi alzo un po' di più sulla scala per riuscire a colpire meglio l'avversario. Ecco, questo credo che come diciamo concezione teorica... possa essere un suggerimento diciamo un suggerimento utile sì assolutamente al momento eh, proviamo a per chi è interessato, io lo sono senz'altro eh, a seguire questa vicenda eh, di, di Fairphone no? la, la, la realtà che si occupa di questo vediamo dove, dove, dove si va a parare insomma oppure l'altra parola d'ordine potrebbe essere hai fatto quello che ti abbiamo chiesto beh non è sufficiente devi fare anche quest'altro e così via senza fermarsi esatto, sì, deve essere un continuo Va bene, bene, allora non abbiamo questa volta ricevuto telefonate, noi non, non, non facciamo telefonate taroccate, quindi se non ci sono vuol dire che non hanno chiamato e speriamo comunque che la trasmissione sia stata interessante, a me è piaciuta ma io ovviamente sono Di parte. parte in causa quindi non conta, ringrazio quindi Davide per questa... cosa utile insomma sicuramente l'informazione sugli smartphone e sul coltan potrà um, svegliare magari l'interesse la curiosità o anche la rabbia di, di, di alcuni e di alcune di quelli che ci ascoltano e se sarà così vuol dire che la trasmissione ha raggiunto il suo scopo appuntamento a lunedì prossimo ancora con Entropia Massima ciao, ciao a tutti e tutte